Sura al-Ikhlas imeteremka maka mka Nabii sallallahu Alaihi wasallam aliulizwa habari za mula wake mlezi akaamrishwa katika sura hii ajibu kwamba yeye ni mwenye kukusanya sifa zote za ukamilifu ni mmoja wa pekee mwenye kukusudiwa daima katika haja mwenye kujitosha hamhitaji yoyote mwingine ametakasika na kuwa na mfano hakuzaa wala hakuzaliwa Walahana hala mwenzie katika viumbe vyake Bismillahir Rahmanir Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Qul huwallahu ahad Sema, yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. Allahus Samad Mwenye Mungu mkusudiwa Lam yalid wa yulad aqzaa wala hakuzaliwa wa lam yakul lahu kufuwan wala hana naye hata mmoja